як там складають снопи, і не хоче всім серцем противиться, не хоче повірити, що впаде, і він мертвий під вапно в черговий ряд. Все чоловік на щось надіється, сказав сам собі, очі від могил подвів. Стоять селяни, втоплюючи зір у заборонену браму, або в недалекий похорон, мов бачать лихі сновиддя. Вже знати, даремно ждуть. Вертаються погребники, за час, як відвезено і на трупи в ямі, померло декілька хліборобів серед зборища, і тепер їх забирають. Підвода вже навантажена відходить, а один лежачий, ледве живий, тягнеться до неї і просить погребників, «Візьміть мене, все одно умру». Він так просить, що один сказав йому, заспокоюючи, "Поляж тут, поки вернемось, тоді візьмем і живого, вже так то має бути». Той лежить і дожидає. Вертаються погребники по нього, а він готовий. Поклали на підводу і їдуть до інших, що їх декілька лягло біля дороги. Вартові позиркують на живій мертві тіні, тримаючи гвинтівки у поготів, при самих воротах, звідки часом виходять партійці з мішечками і, швидко завантажившись, на сани або віз, мчать дорогою. Мирон Данилович, хоч змер, дивиться на браму, як приворожений серед багатьох односельчан, що їх очі, ніби висохлі й розлущені плоди, такі мерхлі. Теж звернені до сподіваної вістки з але немає її. Пройнал брязкіт віддаля, потім посилився так, що хліб робить іні, повернули обличчя йому на зустріч. Той шов незнайомець, певно з котрогось сусіднього села. Середніх лід мужчина, сірвато блідий, ніби вапняна маска, з небритими щоками, із куйолдженою головою, без шапки і босий. Очі теж біліють, повні недужою, мов кипучою збудженістю. На ньому розідрана сорочка, стемніла від неприння. Самі постріпи з неї, що держаться, бо зверху навинуто цепи. І прямо через плечі, і поперек через груди, живіт і крижі, і до полатаних колін, як також навхрест по грудях. Облягли його, вкривши і звище разом з рамтинами від полотна. Він не дивився на сторони, але з гіпнотичною діловитістю обторкував довгастий ящик, виліплений із снігу. Обережно проносив його між примерними хліборобами, то бурмочучи сам собі в наведенні, то підспівуючи і підводячи голос до вручистого тону, або, скоромовно, читаючи щось, як віршик. Мирон Данилович зблизька побачив, то подобезна труни в руках божевільного, як модель. Ідучи, чоловік тримає річ перед собою, здається, зобов'язаний комусь її скоро доставити, перевіряє, чи війко справно підходить. Всі, хто був там, гляділи на одягнутого в залізо і ждали, що далі буде. А він кроком зайнятого чоловіка підійшов до варти, виставив сніговий гробик наперед і почав проказувати рівно, як речення до подарунку. Заразар, заказар, наварив це пів, праздник пошив, на кості надів, рудою запив, Ой-ой-ой-ой! Заразар, заказар, кому на, кому ні, кому труна, кому сніг. Ой-ой-ой! Вартові є їх начальство, що виступили слухати причинного. Вмить обтемніли на лицях і схопились бити його лозинами. Спершу по плечах і спині, від чого залізо задзвоніло, а потім по голові. Але він тримав свій гробик і розкривши просив. «Сюди сипте борошна для діток». Декілька гвинтівочників Кинулись на нього І потягли у двір дохочуючи прикладами Так його дзвенющого З побиття Шарпко потягнено двір І вштовхнуто в якісь дальні двері Що наполовину входили під ґрунт Просвітив орду Озвавсь один скволих Що прилягли на сніг Відходив додому катранник І тривога тінила Болісна і чорна, мов північна туча, з якої невидимі вістря пронизували душу, мучачи погрозою. Нічого не придумаєш.